Nik begi unazik uste dut, bo, badira gauza batzu behar ba, behar dinak ho betu, eh? biztanda. Beran, bon, frantzian kultura da beti alderak eta batzu aldu direlaik, beti uzkur gira. Eta, bon, ez dut uste beldu du behar dugun, eta behar da, enpresetan, lastaitezu bat sartu. Uste dut lanien izango dinak, utzi behar du lanien agda din. izan da dien 8 amosteroen, begoioren, Eta ura pagatu behar da, ez kendu behar laneko imaia, ara, nik hori ikusten dut Eta, bon, misten da behar dira langileak uh, begiratu, ez dira zera nahi gauza itena langileekine, eh, bon, nah, deretsuak hor dira, errespetatu behar da langilea, eh, eta langileke behar dute nahusiek errespetu, gara. Ez dut uste, uh, li festate hori uh, nahusiek ukanen uh, duten, ba badia alaike legiak ez da hula langile bat uh, Kanpona erereite bat mantik besterat. Langileuna barima da, nausiak bere aniladuar den atxigitzia eta haren laguntzia. Niin ni enizbeldu gara uste dut ez behar dugun de elgajekin lotu e ekonomia mail lortan. Ez eta eh, elna eta Artak kataxska hoetan zaxtu behar da main urguitana uh, zaxtu izan da langileak, nausiaak, sendikatak, Politique, je suis à la retraite mais enfin je me suis soucieuse pour les jeunes et pour le, le monde du travail à venir quoi Ni eretirement nice baina kezkatzen naiz gazten zat eta lanaren etorkizunarentzat joan den astean adibidez jakin dut uxtaxiletik eretirement zen presuna baten bila joan direla lanerat edin sei irabetesa onartu du ilabete chalia 3 aldiz hemen datu baitziote Alors, gazte baten leku hartu du, beraz et... neiz artehil onmen dute giixaortako inegalitateak. Quand ça va durerkor des inégalités de ce genre? De ce genre. De ce genre. Euh, oui, oui, j'ai bien profité des 35 heures. Euh, merci Martin Aubri. Ongi baldiatu ditu togeita ham bostorenak, Milesker Martin Aubry. Osagarri sektorean, sozial mailako langile bezala, ez dakit, eritmoa, atxikitzen ahalko nuen lanoren gehiagurikin. Investizamendu eta indar handiak egiten du. Untxa izan behar da buruan eta osagarri aldetik ere, dindeak sendatzen laguntzeko. Beraz nire ustez, oitamabostorenak kentzia, ez da aterabide egokia. Esur, que suprimei 35-er,